الصلاه وتم التسليم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ذاك الذي الله محمد الله عليه الله وتعالى الله حق ولا Bojte se Allah, djel lašanom, istinskom bogobojaznošću i ne mojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah, subhanahu wa ta'ala, molim da nas učini od koji da se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti kao pravi muslimani. Zahvaljujem Allah, subhanahu wa ta'ala, što nas je učinio od koji se okupljaju i druže. i Zajedno bilo i na mjestima gdje se spominju ajeti iz njegove, subhanahu wa ta'ala, knjige kde se hadisi i dogajaj iz života njegov poslanika Muhammada sallallahu alayhi wa sallam. Drogi vraci, mi smo u našem prošlom i predavanju govorili o poslaniku sallallahu alayhi wa pohodu na pleme benu Quraiza. O poslaniku sallallahu alayhi wa sallam pohodu na jedno od židovskih plemena koje živlo u Medini, gradu Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam. O ciklu su naše predavanja u kojima govorimo o Poslaniku sallallahu alaihi wa bitkama i pohodima. Znači za one koji su prvi put ovdje sa nama, znači govorimo ne uopšte o životu Allahu postanika sallallahu alaihi sellem, o nečemu što se zove sira, nego uzimamo samo one detalje, odnosno bitke i borbe i pohode Allahu Posanika sallallahu alaihi wa i to spominjemo i isto ga uzimamo ovu i porku. Trega reći događaj o kojem ćemo večeras govoriti, je jedan veoma bitan događaj u životu poslanika sallallahu alaihi wa sellem i muslimana. Iako je bio događaj u kojem nije došlo direktno do sukoba, do bitke, do borbe, međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je ovaj događaj nazvao Fethom. Nazvao ga je osvojenjem, oslobađanjem. Inače riječ El Feth u arabskom misku znači Osvajanje nečega, osvajanje nekog grada, neke utvrde ili oslobođenje nečega, nekog naroda i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala ovaj događaj, iako njemu nije došlo do sukoba, ne el al-fetha. Pa je po pitanju, pa je povod, ovaj događaj bio povod, objave jedne cijele kur'anske sure koja se zove el fetha Zove se pobjeda. I Allah subhanahu wa ta'ala obraća se i kaže svom posljedniku sallallahu alayhi wa sallam, inna feta'hna leke fethad mubina. Mi smo ti dali veliku povijetu. Mi smo ti dali veliku povijetu. Naime, događaj o kojem je riječ je Suluh al Odnosno, sporazum ili dogovor na Hudaibir. Sporazum ili dogovor na Hudaibir. Mi ste sigurno čitajući siru Allahov posanika pa sallallahu aleyhi sallam čitali o ovom događaju. A to je bilo kada je posanik pa sallallahu aleyhi wa sallam tio da obavi umr, Međutim, mušicu su ga spriječili. I je tu sa potpisao jedan sporazum, odnosno došlo je do jednog sporazuma. Vidjeli smo i rekli smo u prošlom predavanju da je sada došao jedan novi period u životu muslimana, u životu Allahu wa posanika sallallahu alaihi Jer smo imali uvijek da su mušnici dolazili i napadali Allahu wa sallallahu alaihi wa Međutim, Allahu anđer uvoljom, muslimani su svakove te bitki dobili ita le posaniki kada je završila bitka na ahzab posali sallallahu alayhi wa sallam يتدارك وريه الله وبوسانيك صلى الله عليه وسلم يرسبستين ولبوسني اتوي دهي بوسانيك صلى الله عليه وسلم راكوا الان نغزوهم ولا يبزونه ودنس ميني هنا قدامه او ني ناس لنا بالي i potom dogadaja se nikada nie desilo da su dosli i da su napali poslanika sallallahu alayhi wa sallam nego poslanik sallallahu alayhi wa napad. I zato vidimo poslje toga također pogod na plame Benu Kureidu. I poslje toga ovaj novi period poslanih sallallahu aleyhi wa sallam želi da započne sa jednim činom koji se zove umre. Poslanih sallallahu aleyhi wa sallam je osjetio da je došlo vrijeme da posjeti bejt Allahil al-Haram. Allahovu svetu kuću, odnosno Ka'abu. Pa je tako poslanih sallallahu aleyhi wa sallam šestegodne po iđe, u mjesecu zulu ka'ade, krenuo u društvu sa 1400 ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam prema Mekke iz Medine sa 1400 ashaba Allahu Posanika sallallahu alaihi wasallam poslanik sallallahu alaihi wasallam krenuo je prema Mekke kako bi obavio obred umre znači umre je šta? znači nešto slično poput hađe ko ne zna međutim obavlja se uopšte u svim danima znači obavlja se hađe samu danima hađe međutim umre kad god hoćeš dođeš uradiš da obučeš hrame, da učiniš tavav sedam puta, da trčiš između saje i merve i tada skidaš i hrame. To je umrat. Znači to moš obaviti kada gotođeš. Međutim hađ, to je u posebnim danima, u posebnim danima hađ. Pa je teko posanjih sallallahu aleyhi wa sallam krenuo i istinski krenuo da obavi samo umrat. Posanjih sallallahu aleyhi wa sallam nije da dođe i do kakvog sukoba, niti je tijel da ikoga napadne. Posanjih sallallahu aleyhi wa sallam نيتيو نيكو غادا نبادنيني نيتيو سمو دا عباوي عباوي عبادة دا عباوي عبادة فتكو كاجه سو حديث قيزة بيلي جماع محمد سو مسناد ودمصور ابن مخرم كاجه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل حدايبيا يريد العمرة لا يريد قتالا كاجه پسنين صلى الله عليه وسلم إذا شعوا كدائبيا حدايبيا كاجه تيوي دا عباوي عمرة لا يريد قتالا نيتيو دا سيسكيم Sukubi. Nije tijel nisa kim da se bori. Vasa kama'u I kada sanih sallallahu alaihi wa sallam i muslimani su sa sobom poveli kurbani. Saba'ina badane. Sedamdeset djeva su poveli sa sobom kao kurbani. Jedan znam saslami djelova kada se obavlja hađir, kada se obavlja umra. Znači ko želi može kada se obavlja umra jeste da se koju kurbani. Međutim to ćemo posljedno stranje kada budemo govorili o fiksim profisima i oni vidimo, draga braćo, također, ko je postanih, wasallam, i Kulkuje poslanih sallallahu alaihi wasallam, tio i Jalio. Da je na jedan mir, na jedan mirni način dođe do sporazuma i pomirenja između njega sallallahu alaihi wasallam, između muslimana i između Kurejšija koji su koji su bili u Mekki. Međutim Kurejši, iako je poslanih sallallahu alaihi wasallam, toliko puta porazio, oni su bili uporni i želili su da kao su govorili, znači kako su rekli kada je bila bitka na Hazabu. Šta su govorili? Zajedno sa židojima. Kaže, mi ćemo ne silu Muhammadan, mi ćemo ga iskorijeniti, iskorijedžemo Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, i muslimani. Pa su tako isto kada su došli da pregovarali sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam kao što ćemo spomenuti kasnije, govorili smo Muhammade, šta misliš kada bi te mi iskorijenili? Međutim, pored toga što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, toliko puta porazio, opet su govorili i mislili su i bili su ubijeđeni da mogu da istrijebe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i muslimane koji su bili sa njim. Sagi. Vaučiti mala u poslanikali sallallahu alejhi ve sellemsa to se nalazi u dešću Buhari kada je kirenu gaba be umru fakuje posle nekih od izaslanika. Načini nekoliko ljudi poslav da mu dođu sahabero sa vijesti. Dali mušici su saznali za njihov pokret. Jer pazi nije poslanikali sallallahu alejhi ve sellemsa na kirenu sa nekoliko njih znači bilo 1400 ashaba koji su krenuli da sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellemsa be umru. Ve poslanik sallallahu alejhi ve sellemsa znači svoje Svoje razboritosti, genijalnosti, postoje nekoliko ljudi da vide šta to oni, da li je do njih došla ta vijest, da li su se oni spremili, e tako, je, pa se kaže u hadisu Bukhari, da posljednika ali i sada to sada, kada je došao do mjesta koji se zove Thul Huleyfa, a znate, kad čovjek hoće da obavi hađ ili mur, imaju takozvani miqat, to su određena mjesta koja ne smiješ prijeći kada se nalaziš u svoje toj zem kada dođeš u Meku, znači ne smiješ da prijeđeš određenu grancu, osim da obučeš i hrame osim da šta, osim da obučeš hrama. to je sve skinješ sa sebe, osim dva komada platna koji imaš, jedno pokriješ dole, a drugo staviješ gore. Znači, samo tako možeš da pređeš tu, te, uh, znači tu grad ta mjesta koji se zovu pa je Vepusanih sallallahu alejhi ve sellem kada je došlo do mjesta Dur Hulayfe, obukao je i kaže wa ba'a fa'ain lahu min Khuzah. plemena Khuzah je posto čovjeka jednoga koga je postavio kao izvednicu. Da vidi Hoče mu sakatnim hagarom dođe. Pa Kusanih sallallahu alayhi wa sallam nastavio dalje da ide mačuti kada je došao do jednoga mesta, došla mu je vijest, da su se mušrici iz Mekkeje spremili. I da je na liho čelu khalid ibn Walid. Da je na liho omčelo khalid ibn Walid. I da su je do njih došao taj haber, pokreta Kusanih sallallahu alayhi wa sellem i krenuli su, da se suprostali Allahom Kusanih sallallahu alayhi wa sallam da dođe do bitke. Međutim, posljednik sallallahu alaihi sallam nije radi toga krenuo. Pa se kaže da mu je došla vijest, u rivajtu mama Ahmeda se kaže da je na čelu te vojske Halid ibn Walid. Koji će posljed toga postati šta? Koji će posljed toga postati muslimat. smo nekoliko puta imati jednu izvrstnu knjigu. Halid ibn Walid od jednog pakistanskog generala koji govori o Halid ibn Walidu i njegovom, znači njegovom sposobnosti, odnosno njemu kao vojniku, njemu kao vojskovoči gdje ga opisiva kao najveće kao najveće poskoć svi vremena. zato tu knjigu vam savjetujem da je kupite, da je pročitate ili na neki drugi način da dođete, da vidite veličinu ovoga čovjeka koji se zvao Hald ibn Velid. I znači dolazi do poslanika sallallahu alaihi wa sallam taj haber i tada poslanik sallallahu alaihi wa sallam se obraća ashabima, kao što je zavila žema Bukhari sallam sajimu i kaže Ljudi, posavjetujte mi. Šta da radi? Znači, mi se nalazimo na mjestu, znamo da dolazi Khalid ibn Walid. Nije sok, nego Khalid ibn Walid. Poznajte vojska vodja. Znači ako napadne, znači moramo se jako suprasaviti. Pokaje obrača sa sahabima, što da radi mu, da da radi mu, da da radi mu, da da radi mu, da da radi mu. Pokaje bubakr radi Allaho ta'ala. Kaj je Rasul da amida liha la Di se Allahu poslanici izašao si s namjerom da obaviš umru, da ziaretiš Ka'bu. Nisi namjeravao ni s kim da se boriš, ni s kim da se sukobiš. Fe tožeh lehu fe pa tekwada ljenasrej. Wain sadad wain wain saduna qatalahum. Ako se oni nama su prostave, i hoće da nas odgrade od toga, onda ćemo se boriti, onda ćemo se boriti protiv njih. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dan je nastavio i došli su do jednog mjesta koji se zvao Safa. Došli do jednog mjesta koji se zvao Usvan a bilo je na supro vrijeme podne namaza. Bilo je na supro vrijeme podne namaza. I muslimanci su znali da muslimani tada obavljaju molitvu. I Halid ibn je namjeravao da upravo u onom momentu kad muslimani budu u namazu da ih napadne. Jer je tada su govorili muslimci koji su bili znači zajedno sa Halid ibn govorili su Kaže, ta'ti alihim salatun. Kaže, sada im nastupa njihove molitve. Sada im nastupa namaza. Hije ahabbu ilihim min anfusim u A kaže, ta njihova molitva, ta njihov namaz je njima draži joj njih samih, i njihovi ime je Znači pogledajte kako mušici opsivaju i vadet muslimana. Namaz, kaže, to im je draži joj njih sami. Jo ni ho mi ka, znači sigurno će obaviti. I kada tu dođu, kada dođemo tu, kada vidimo da namaz, onda ćemo i tu napasti. Možete, draga braćo, ti momenti, ma. Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tole novi kuranski ajeti. U tom momentu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem objavljuje jedan novi propis. A to je salatu l-khauf. To je salatu l-khauf, odnosno namaz u strahu. Namaz uratu. Kako ljudi kada su Rattu, ratu, kada su na prvoj liniji, kako klanjaju? Jer rekli smo da muslimanu nikada nije dozvoljno da ostavi namaz da ga ne klanja u njegovom Pa čak i kada je u ratu. I sada ovdje se objavljaju poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kako će obaviti taj namaz. Pa se spominje da su tada klanjali, međutim kako su klanjali? Kada su, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam otišao da obavi seđdu, jedan dio je sa njim otišao da obavi seđdu, a drugi su ostali. Nisu odšli da seći, nego su štitili i gledali šta će se desiti. Štitili poslanika sallallahu alaihi Pa kad su vi završili, ovi su i dopunili svoj namaz. Znači dok jedna skupina klanja, drugi izdražare. Kad ovi završe, ovih... međutim, namaz, ako namaz dva, ako imam klanja dva rekata, jedna skupina sanji klanja jedan rekat, pa oni odu pa dođe druga skupina i klanja drugi rekat sanji. A imam klanja oba dva rekata, oni klanjaju pa jedan rekat. Mada u sunnetu znači došlo više načina namasa. I u to momentu, znači, donazi Halidnu sa svojom vojskom i gledaj taj način klanjanja, taj način namaza. Znači, vidi šta? Vide da obavljaju namaz, međutim, u isto vrijeme jedna skupina je spremna ako dođe do boja. I tada Allah, jel lašam, mu dao jedan čudan osjećaj. U srcu Halidnu velida i oni koji su bili sa njima. Znači, stajali su i gledali su poslanihika, sallallahu alayhi wa sallam, kako obavlja namaz, međutim, da nisu mogli ništa da učiniti. Znači, taj prizor u ratu, u tom strahu obavljanja namaza, iskrušenosti, i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, u tom momentu padanje Allaha na sađdu, znači, u srcima tih nevjernika se pojavi poseban osjećaj. Znači, draga, braću, čovjek, musliman, kada je na pravom putu, kada se drži Kur'an i sunnet, čovjek drugi koji ga gleda, čovjek drugi koji ga gleda, samim gledanjem u njega, Može da se vrati Allahu subhanahu wa Kada vidi njegovu predanost Allahu subhanahu wa I zato govorio sam, čitlostan priču jednog čovjeka, Jednog Amerikanca koji je prešao na Islam. Koji spominje dvije tri tačke zbog čega je prešao na Islam. Jedna od tih tačaka je bila kada je bio u Egiptu, u Kairu, Kako je vidio radnike koji na putu kada dođe vrijeme namaza. Ono radnice kopaju, dođe vrijeme namaza, abdeste se i klanjaju na putu. Ono stanu i klanjaju i prolaziš ovako od tamo pored puta, ne na koj zemlji, dvojica, tvojica, njih stanu i klaniju. Znači, čovjek koji je predan Allah, on će ga god zade namaz, on će ga tu obaviti. Međutim, pa za razku od onih koji su dalje od Allah, za njih ono znaš. Znači, ta molitva ono znaš. To je koneka šminka za njih, poslavno vreme, sela lagarnice, se to nema, je lobave, za znači, nije lobave, nego, međutim, pa čovjek koji je predan Allah, on se drži samo nakon kako Allah, ono Jalaj jala šanu je draga braću u srce kladu, u gleda da u poseba noši čaj. Pa tako nisu ništa učinili. Pa kada su završili srlama? Po sanih sallalahu alayhi wa sallam je naredio, koja to bila brzina? To je bila takva brzina isposobnost da haldi bli upratio. Ta je poznati vojska vajlija ne upratio šta se neslilo. Po sallallahu sallalahu alayhi wa sallam je naredio da krenu drugim putem da odlu drugim putem, kako se ne bi direktno sukobili, sukobili sa Haldim na Dalidom. I krenuli su. Međutim, radi te brzine i sposobnosti, kada su muslimani s poslanikov sallallahu alayhi wa sallam, krenuli drugim putem, Haldim na Dalid nije odšao da ih prati. Nego odma poslo iz u Meku, koji će ih opomenti i reći da je dolazi poslanik sallallahu alayhi wa sallam sa hiljadu četstvostom sa velikom um skupinom svojih ashaba. Sa velikom um skupinom svojih ashaba. Međutim, draga brać a su tako krenuli, krenuli, krenuli išli. I kada su došli do mjesta koje se zove hudaybija. Po čemu se zoveva je sporo zove. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je tada deva basanika sallallahu aleyhi wa nijam, sallam. A šo vi se ukrenuli? Išli su. I pogledajte kao su ukrenu drugim putem. Hada ima veli nekrenu za njim. Možuti ima Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je tada deva samu sallam. I neće vše da ide. Pa su ljudi, koji su bili s basanika sallallahu aleyhi wa nijam, بوتين دا قوريه خلت القسواء بوتينس صلى الله عليه وسلم ما خلقتك ما خلقت القسواء وليس ذاك بخلق الها فجونن اوناليستا ان هي تقو نيно ponašani ولكن حبسها الله سبحانه وتعالى الله جل شانه كوي na što se misli ona, koji za ustavio slona? Znači prije, odnosno, na godne rodženja postanika, sallal lahu a sallam, kada ona vojska krenula sa velikom slonom, da srušuje kaab, Allah, jala šan, ja da od slon stanje. Zdrav, svema žutim slon, leječ i meječ. Narod bada Allah, srb. I ta e tako isto se ovde desilo sa čim? Desilo se sa postanikom, sallal lahu, alaihima sallam, debom. Trega vrečo tada, znači postanik, sallal lahu a sallam, pazite, znal, Znači da oni dolazi da mu se suprastavili. Postaniji sallallahu alayhi wa sallam je tada poslao jednog ashaba koji zazvao Kharraš ibn Umayya. Al khuza'i poslao ga da pregovara samu šrićima reke. Majutim ovaj ashab kada je došo. Na čo su njegovu devu i skoro da su njega ubil. Pa je došo ta je kaba sallallahu alayhi wa sallam pa da sallallahu sallam poslao Osman ibn Ahfana. Hazreti Osmana radi allah teala anhu ono poslao ga mekku da pregovara samu šrić Zbog čega je poslu Osmana? Zato što je Osman ibn Afan bio iz ugledne bi Bio ugledan i prije. Znači mu je poseban ugled kod Kurejšija. I tako kada su došli, kada je Osman ibn Afan ušao u Meku, oni su rekli, ono ehlano sehlu, bujno, šta god hoćeš, evo, hoćeš li da učiniš tavav, da obaviš umroba. Osman radja Allaha tala anhu je rekao, neću da obavim, dok je ne Allahu posanik sallallahu alihi wa sallam. Međutim, u istom to momentu do poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, draga braću, dolazi haber da je Osman i nafan ubijen. Znači, dolazi lažni haber, lažna vijest da je zaredi Osman ubijen. I tada poslanik, kao što zađbe ili Žikljiv nishak u svoj sili, poziva ashaabe da daju, daju, daju zakretu na okornost. Događaj o kojem govori Kur'an. Pa je sallallahu pozvao I su su pružili svoje ruke i dali su zakljetu, dali su zavjet na pokornost posaniku sallallahu aleyhi Allah subhanahu wa ta'ala kada bio vezano za taj događaj, objavio kur'anske ajete u kojima kaže, Laqad radijallahu anil mu'minin, idhjubai'a unake tahta Allah je zadovoljan sa onim vjernicima koji isti dali prisagu na vjernost ispod drveta. A to je bilo ispod jednog drveta to je bilo ispod jednog drbeta, znači gdje su dalje prisugu na bjernos Pasaniku pa Allah je objavio, učito je toj suli ko sem skomenni u da Allah je zašao uzado u ti bjernice sa sahabim, dragava reći pogled, ponovno odliku sahaba Allahu a Pasanika pa je Pasanika sallalahu a i sallalama takođe imi rekao što a Jabera radi Allaha anhu entom ahli koji se danas nalazi na kojse danas nalaze na zap. Pa su tada došli, pa su tada takođe Kurešije, postale Allahovo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem neke svoje ljude da sami pregovara. Pa je došao Urwa ibn Mas'uda Thaqafi, koji počeo da pregovara sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a jutim, zama lo, da tuni došle do krvi proliće. Jer ufati je poslanika sallallahu alejhi ve bio za pravdu. Daću u prepirci, daću ufati sallallahu alejhi ve sellem za pa je tada došao drugi koji se zvao Suhajl ibn Amr i počeo da pregovara s postanikom sallallahu alaihi sallam međutim na jedan ljepši i razboritiji način. Pa je postanik sallallahu alaihi sallam tada rekao, dajte da napravimo ugovor. Pogledajte, sada ovo je najbitnije događaje. Ovo je najbitnija sada ovo događaje. Pa ako ste zabilješ ima Poglede, sad, ono izabili, žima Bukhari, zoma Aliju radijallahu teala anhu da napišu sporazum. Znači ono što ste već bili A bili su se dogovorili da te godine neće obaviti um Znači, mušicim neće dozvoliti da te godine obave umru, da se vrate, međutim, sljedeće godine da dođu u isto vrijeme i da obave umru bez ikakvih problema. Da obave umru bez ikakvih problema. Znači, to je bio jedan od glavnih stvari koje je bio. I druga stvar što je bilo spomenuto, god od muslimana, pazite ovo, god od muslimana iz Meke koji je primio islam oslo Meku, pobjegne, odnosno prebjegne Allahom poslaniku sallallahu nevsem, da će biti poslanik obavezan da ga vrati u Meku. Pazite. I na to je po sanih sallalahu wa sallam prestao. Međutim, kada je wa sallam tiho da to zapišu, pozva ali radiyallahu ta'la anhu i rekuo mu piši. Reku ali anhu piši. Pa me rekuo piši, bismillahirrahmanirrahim. Piši bismillahirrahmanirrahim. Uyba allah, minosti voh sallam. Jer mušici nekje su, o tome smo govorili prije, vjerovali su u jednog Boga, vjerovali su v Allaha, i oni su govorili, postoji Allaha, i mi su govorili, postoji su govorili, postoji i mi su govorili, obožavali su druge ekipove i govorili su da i to približava Allaha, i to približava Allaha, i znali su, oni su Allaha, zvali Allah. Mađutim, nisu znali neka Allaha, i nisu bila poznata neka Allaha, ali je pa i mena sa svojstva, kao što Ar-Rahman, Milostivi. Pa kada Poslanik sallallahu alejhi to nam je Nego piši bismikallahum. Nego napiši u Allaha, Allahumma Allahu diraki. Načitaj način i mi bio poznat. Ovaj način nije bio poznat. Rekao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da pišać Monaco kako kažete. Pišać kako vi kažete. sallallahu alejhi ve sellem sada ziva. Pa kaže Ali radijallahu ta'ala anhu od Muhammada Allahovu poslanika sallalah. Od Muhammada Allahovu poslanika. Pakar suhele im nam, ser, ser, ser, ser, ser. Kaj je takom i da mi od Muhammada Rasulullah Allahovu poslanika. Pa mi poslaniki pa pa sallalahu reko, drži nakon napiše, Muhammed sin Abdullah. Pa kaže, poslaniq alaihi salatu Kaže, tako mi Allah, ja sam Allah'u poslaniq, u inikad zabdu mu vi ulaži, utjerivati. Pa kaže Ali radi Allah'u anhu, sin Abdullah. Pa kaže Ali, ja mogu. Allah'u Kaže mu, to. Izbriši od Ali anhu, nije pogledati ljubavi koji su mali prema Posleniku ali isalat al sa je poslanik sallallahu sam uzu i svojom rukom to popisom i tu su napisali spasu. Međutim, draga braću, a sabima koji su bili s poslanikom sallallahu isalom. I ovaj događaj teško pao. Ovaj događaj je mnogo teško pao. Zato što su krenuli, krenuli su dobave omor. Međutim, prije toga unoliko su pobijeli, pobijedili, porazili, te mušljike. Međutim, sada dolaze, oni im se suprastavljaju. Pogledajte šta rad je posaniku, ane im ga za bradu. oni hoće da im glave podkidaju. Međutim, posanih sallallahu sallam Što je god došlo, posanih sallallahu ne im im odgovara na to. Jer posanih sallallahu ne sallam rekao i kaže tako mi Allah, ništa od mene neće tražiti. U čemu je veličanje Allahu i svetinja, a da im u tome neće odgovoriti. Da im u tome neće odgovoriti, to jeste da se ne Pazi mušicima veke. Kolika je bila želja poslanika sallallahu alaihi wa sallam da namiran miran način riješe taj spor. Međutim ashabima koji su dali zavijet poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na pokornost, ma do smrti da će biti poslanika alaihi wa sallatu. Nisu mogli njihovi, nisu mogli da to pojme. Znači, da napravimo sporazum sa njima, došli tu, do pred, došli do predmeku. Pa se, Omerat Allah, ati al koji je bio poznan po svojoj ljubomani prema Islamu, по своєю грабрістю по своєю любов'ю прямо по الله алейхі саляту الله салам сета дабраті Аллаху по салаку саллаллаху алейхі ва салам леку Аллаху по саламіче есте набій Аллаха хакка халау по саламіче баса ти ні суїсти му Аллаху по саланік по салаку алейхі саляту ва салам леку pa je poslanik sallallahu a.s.v. rekao, jes, to je tako. Pa je onda rekao, pa zašto smo onda Allah u poslanjiće? Blagi prema njima. Zašto onda je tako da, da postupamo prema njima? Pa je onda rekao, Allah u poslanjiće, za nam nisi ubeću, za nam nisi rekao da ćemo obaviti talav oko Kabe. Pa je poslanik sallallahu a.s.v. rekao, je sallallahu a.s.v. rekao da ćete obaviti ove ovaj godine? Poslaniku a.s.v. je došlo obavio, vahjom objavom, da će učinti tavaf. O Međutim nije rečeno kada. A je umero radi anhu, radi te žene, koje osječio svojim pristama. Oče je Bubekru radi Allaho anhu. I reko u te riječi. Pa, kaj je Bubekru. Pazar, sara Allaho poslanih, ne mu je isto odgovar, isto ko poslanih, sallal Allaho sallam. Je se mi na naista naš, ne prejde naista. Jeste. to tako. Je li nam objeću da ćemo obaviti ta vakova u kabe? Pa mi je rekao, je li ti rekao da ćeš ove godne obaviti? Draga, braću, toliko je teško bilo, što nisu obaviti umru. Međutim, pogledajte, ponekad neke stvari, čovjek iz žara svog imana, iz ljubav prema Allah, prema poslaniku sallalahu sallalahu sallalama, hoće da učini neku stvar. Međutim, Allahom džalašanu je mudroz da se tu malo pričekaju. Allahom džalašanu je mudroz da se tu malo pričekaju da se pogledaju neke druge stvari koji su koristi, koji su maslaha, da smo usmu uopseli. Pa su tada, pored tog sporazuma, pa sami ih sallallahu aleyhi wa sallam se vratili u Medinu, a da nisu obavljeni. Vratili su Medinu, a da nisu obavljeni. I tu su oni otprilike bilo ko mjeseci po su bili znači van Medine, ko dvajci je dana su bili znači bili su na to mjestu koji se zove hudebi. I posle toga se so, vratili u Medinu da nisu obavljeni da nisu bavljeno. Međutim, u povratku, Allah subhanahu wa ta'ala je objavio ovu kuransku sviluku ko smo spomenuli na početku, a to je sura feta, inna fetah na leke fethan mubina. Jer posli toga načuvaju veliki događaj, ovaj sporazum. Jer drago brać, uvod za jedan veliki događaj koji dolazi poslije, a to je usvojenje meki. I zato onome, umu, gledaš, gledaš, suboti, suboti post, musafira, ćete vi to onome da se ćemo govoriti bilo sljedeće subotej poslije ako ne bi ima nekog gosta mu da nam drži predavanje, vidjeti ćete osvojenje meki i kako se obistimo kako se umru i kako posloga dolazi znači ti događaj. Međutim, draga braću, ponekad znači da čovjek priče kao neka stvarva znači Allah dželle šaan ono, mu je mudro stvorio je znači Allah dželle ono je dao da žena treba da rodi da svoje dijete nosi devet mjeseci ne može prije Allah subhanahu wa taala je stvorio nebesa i zemlju šest dan. dana Allah dželle šaanu ono da etio Allah je bitvorio u jednom trenu. međutim nebesa i zemlju stvorio u vremenskih perioda Svjetu Allahođer lišava onog I zato čovjek čita siru života Allahovog poslanika alaihi, i razmišlja o povukama i porukama. Mi ćemo sada ovdje spomenuti neki od povuka i poruka ovog događaja. Draga braću, prva pouka i poruka iz ovog događaja sa kojim smo se večera združili. Jeste lažna obećanja odnosno lažna opravdanja. Ili bolje da kažemo iskrenost. Ili možemo da kažemo iskrenost je lažna opravdanja. Znaš to mislim ovdje kada kažem lažna opravdanja? Nisam namjerno sam izostavio, zato što sam dio sada spomenem. poslanik sallallahu alaihi sallam, kada je krenuo da obavio ovu umru. Sa 1400 svoja sahaba. Poslanik je tada također zvao još neke ljude koji se nisu odazvali Poslaniku alaihi sallatu wasallam. Pogotovo neka premena koja su stanovala oko uvijeni. Poslanih alaihi sallatu wasallam je zvao da se njim obave umru. وجد تيمنا سوغور اللي شغلتنا اموالنا وهلونا فاستغفر لنا الله послаنيش من مس صدر ازو زيد امامو اهلونا امامو سويه poverce sue женne sue diccio امامو posso لنا الله احد انا مقس مجد تين سварно сварно сварно الله послаنيش مي نجمشو نيدموس تراقبوا جي مسدامو الله سبحانه وتعالى فاجي جاء اي الذين امنوا Jā ajuha l-lazīna āmanu stajību lillāhi walil lima yuhīku. Raka vrāčiova i dobro poslušajte. Allah jāl kaže o vědnici, ovi koji verujete, oda se Allahu i njegovom poslaniku, kada vas zonu ono, što vam život daje. Pazite, lima yuhīku, ono što vam život daje. Ile se ono što nije. Se ono, ono život koji nije život na kurānu sunnatu. To nije život, to je smrt. Ljudi koji Allahu je Allahu djelašanu ne padaju na seđu. Ljudi koji nema i sa svojim gospodarom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljudi koji nisu pokorni i robovi Allahu djelašanu, njihov život nije život. Njihov život je smrt. Znači, on živi život životom, međutim, život nima nikakvog smisla. Samo slidi svoje strasti, samo i Što mu god kaže njegova duša, on ide tu, robja drugih ljudi, njima se. Međutim, onaj koji je pokoran Allahu subhanahu, on samo Allahu djelašanu rob, niče je drugi. I zato Allah kaže da je to život. Međutim pogledajte, pro Allah kaže, o da zovite se, Allahu i posaniku kada vas zovni. Znači kad Allah kaže nešto, posanik sallalahu ne sallalahu ne sallalahu, nema to razmišljanje. Tu je život. Sa tom lukom treba da idemo. Načo ono što zove Allah i njegov posanik sallalahu ne sallalahu, to je život i tu treba da se so oda zove. Međutim pogledaj posanik, ča misli? Žive s posanikom sallalahu ne sallalahu, Žive spo salikovalihi salatu i posaliki zave, ajde. Oni kažu Allahu poslan stvar ne možemo zauzeti smo i tola se sa nekakvim opravdavanjima, opravdanjima. Pa Allah subhanahu wa taala objavljava, objavljuje. Ayat. Se jequlu laka al-mukhallafuna min al-a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Oni arabi, beduini, koji su izu ostavi. Govorićete Allahu poslaninje, bil smo zauzeti tom imetkom familia ma patrzę już prosto za nas. Pa każ Allah da shallahu yaquluna bi alsinatihim alaysa fi qulubihi. Oni mówią swoje, myślą, ono ostoiuje o ich w insacima. To jest rozlas do sprzedania dar. Potem daje po ako vam Allah tjedne neku koriste, neku štetu dat. Bel kane Allahu, vima ta' ameluna habira. Allah, djela šanu, dobro zna. Dobre obaviješte vama. I ono me što vi radite. Sada vam reći, pogledajte kako ovdje ljudi. Iz ovog vidimo, da ni svakko opravdanje. Koje čovjek daje sebi, ili drugima. Nije to, ne mora znaći da je to opravdanje kod Allah, djela šanu. Jer Allah, djela šanu, zna što je u srcima. Allah, djela šanu, zna što je u mislima. I ona je kao istinski imao opravdanje u nekoj stvari, da ne može da obavi neku naredbu. Ili da ne može da se kloni neke zabrane. Allah Đalešanu uče. Allah Đalešanu uče nasudnjem danu tom čovjeku da to opravdanje. Međutim, čovjek tosta puta. U većini slučajeva, Kada dolazi sa tim nekim opravdanjima, on zna da to nije opravdanje. Međutim, to je samo nešto što njegov jezio govori. Pa koliko danas ljudi kaj, kad mi kažeš. Allah, rob Allah namaza, davanje zakijata. On kaže, Allah mi, ja bi klanio boleme leć Alami ja bi kklanju ali radim več sad Šef kada bi misazno, sazno odmanm bi odkazda. Allahami ja bi klanju mautim djeca i Gala, ne moš sekla. Al nači slušaš Al zloanu smih. Pa čo je kaže Alamija bi ovomeđuti namo Allahami ja bi ovalerad toga. Na čo ne treba nikom je ostvoenja da upravdanju. Alđ lou je taj ko je zna za upravdanju. Što znači, drago prereču da čo ih treba da se boje Allaha suhanomahala. I ne, ne smije sebi da daje opravdanje. A on zna da to nije opravdanje. Bel kan Allahu bima ta' maluna Allah je dobro obavješan onome što vi radite. Što znači čovjek, draga breću, mora da bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Mora da budeš iskren. I onaj ko istinski bude imao opravdanje. U nekoj stvari. Da ne može da izvrši neku naredbu. Ili da se kloni neke zabre. Allah je lešanući mu nas u njegu dan to oprast. Međutim čovjek treba da bude iskren prema samom sebi. I da saboji Allah subhanahu wa ta'ala. I kadai pred ludima, i kadai usamoci. Fil khalavati wal jalajati. I kadai usamoci, i kadai pred ludima na istinacin. I da saboji Allah subhanahu wa ta'ala. I če više, radi? Če više, što kanja, što posti, što daje zakat? Što je, da je, da je to radi radi Allah subhanu. Ne radi to radi ludzi. I sa to, dragi, vrata Ponovo, iskronosti, iskronosti. I roda, i ko budi iskroni prema Allah subhanahu wa ta'ala. Istinski želi Allahu dželle šanu što istinski želi pravi put, istinski želi vjeru, Allah dželle šanu će sve to olakšati. Allah dželle šanu sve to olakšati. monaj koji liči koji samo ja eh, nisam radi ovoga mogu, ne mogu radi ovoga da naučim učiti Kur'an, mogu radi ovoga da naučim. Ovo ne mogu radi ovoga to na suđem To Allah barek fik, Allah te da svakti to ne treba da govoriš meni, da govoriš samo mahbabu, da govoriš samo to treba da Allah dželle za to. Draga braću sljedeća stvar koju vidimo, poruka i poruka iz ovog događaja jeste važnost namaza u džamatu. Jeste važnost namaza u džamatu. Znači, pazite, mi znamo da prva stvar za koju će čovjek biti pitan na sunnjem danu jeste namaz. Prva stvar za koju će čovjek biti pitan na sunnjem danu jeste namaz. Međutim, opet se sad od nas traži kako čovjek dobavi namaz. Skrušenost u namazu, ploniznost u namazu, i tako dalje, mnogo drugih stvari koji su za namaz. Jedna od tih stvari koje od najbitnijih stvari, jeste obavljanje namaza u džematu. I zato vidimo kako ovaj i ovaj namaz u strahu i on namaz u džematu. Oni stvari namaz u džematu. I vidimo kako u takvoj situaciji Allah Đelešanuhime naredio da obave namaz u džematu, međutim, da poseban način. Ako je u toj situaciji naredjeno čovjeku da obavi namaz u džematu, pa šta je onda sa čovjekom koji pije kafu, sjedi pije kafu, uči je zana, on neće da se odezove je zana. Ili čovjek što ja znam radi ovo, neće da se odezove je zana. Ili radi ovo, neće da se odezove je i tako je Znači sve su to, znači stvari, znači da vidimo iz ovog događaja važnost, te stvari koje izdove važnost namazu. Treba vam reći sljedeća stvar. Mnogo stvari koje možemo spomenuti kao poluka i poruka, međutim, još bih jednu stvar spomenuo, a to je odnos čovjeka, muslimana nasprem objave. Odnos čovjeka muslimana je naspram objava. Odnosno je Kur'ana i sunnata Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. Što znači da čovjek, kada draga braćo vidi da njegov postupak nije u redu kada u pitanju Kur'an i sunnata, čovjek treba da se tome pokori. Čovjek treba da se tome pokori i da kaže prvo je Kur'an i sunnet prvo je objava, pa onda ono što hoćemo na duša. A to vidimo i spostup k'Omera radi allahu ta'ala anhu. Omer ta'ala anhu, draga u prvom momentu. Nije znao da je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala da postanih sallallahu aleyhi wa sallam tako postupi. I zato kaže islam skričnihjaci, ono, one riječi koje je tada rekao, a zreti Omer, se reka Omer radi allahu ta'ala Omer radi ta'ala anhu je tome bio opravdan. Čak je bio nagrađen zato što je postupio i mislio da je to ispravljeno. Je ni znao da je to objavo da Allah šanu, da tako poslanik sallallahu alejhi ve selle postupi. Jer kada mu, kada reko, je kada kada je rekao Allahu poslanici, Allahu poslanici je rekao jeste ja sam Allahu poslanik. Walastu Ja sam Allahu poslanik i neću biti nepokora. Ja sam Allahu poslanik i neću biti nepokora. Šta znači neću biti ne Allah dželle šanu mi je naredio objavom da ovako postupim. Moćite im kada Omer radi Allah ta'ala anhu se i vidio da je to objavio da Allah da poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako postupi povratio se. I prihvaćo ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio. Povratio se i prihvatio ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio. Prihvatio što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio. I ne samo to, nego se kajaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Kajaju se Allahu subhanahu wa ta'ala radi ti riječi koje ta da rek. da se tada obratio tako poslaniku Allah da se pojse da se on Obraća poslaniku alayhi salatu wasalam i kaže mu, jesi li ti Ne u bilu smislu, jesi li ti Allah poslanik? To me znao, nego zadnji Allahu ti Allah poslanik. Veći ti on pita, ne da piet, nači kao da se suprastavlja. To me je što je poslanik sallallahu sallam učinio. Pa onda kada Umar radijat Allah ta'ala anhu saznao da je to objava, reko je, femaziltu, asumu, vausalli, vaatasaddaq, vaaatiq. Min alladhi sana'atu, min alladhi sana'atu mekhafete kelami to tekellamtu bih jevmih zin. Kaže Umar radi ja još uvijek, znači ovdje se misli na film, i klanja i postim, i dajem sadaku, i oslobađam robove, znači dobrovoljno sve, kako bi se iskupio za ono što sam rekao tog dana. Bojeći se otežiniti riječi koje sam tada rekao. Pogledajte, femazil tu, još uvijek, Kaže, kanja, to jeste na file, da mi Allah djelašanu oprosti to. I postim na file. I udjeljujem sadaku. I, i, I oslobađam robove. I sve to, moli će Allah sa tim, da mi oprosti ono što sam tada rekao. Ono što sam tada rekao. Međutim, pogledajte. Pogledajte kako musliman razmišlja. I zato smo rekli u prošlom predavanju. Draga braćo, to posebno zapamtite. Priroda čovjeka je da griješi. To je priroda čovjeka. Jer da čovjek ne griješi. Allah Đalašanu bi dao druga svarenja koja bi griješila. Međutim, isto tako, priroda muslimana treba da bude, da bude kada čuje istinu da joj se pokori. I da kada vidi svoj gre, spozna svoj gre da se Allah Đalašanu pokori. E to treba da bude priroda pravog vjernika. To treba da bude njegova sobina. Koji god stvar, a ne ono što kažu čovjek kad zakrmi, en, ide ma magare. Znači ja sam pravi god, ne znam šta da bude. To je samo sobina manji ljudi. To je sobina ahmaka. Ti se kaže, ne, ja sam pravo i ne mogu, i reko, ne, ne, ne mogu sada poniziti, da tražim halala od ovoga, ne mogu sada poniziti, da ja sad ispadnijem, da sam pogriješio. Ne, osobina muslimana baš suprotna drugačija od toga. Znači, nemo, pogriješio sam, tražiš halala od onoga prema kome jes pogriješio. Ovo je slučaj, moliš Allah subhanahu wa ta ta'ala da ti oprosti. I ne samo moliš Allah, ono, o tome smo govorili prošli put, o teubi, o istinskom pokaj ne samo Allah dragi, oprosti mi, pogriješio sam i ono... Gotovo, izađeš sretan, happy, nema. Ko da znaš da ti je Allah izbrisao sve tvoje grije. Kako pogledajte koliko su se bojali. Jer nisu znali im taj grih oprošten ili nije. Pa su sve radili, radili. Mojeće Allah -šanu, da će im Allah raditi ti njihovi dobri dijela. Oprosti to što su čimli. I ponovo, kad ponovo se vrati, razmislite ovim riječima. Gdje kaže, Fema ziltu, Allahami, da vi riječi čovjekovo srce, muminsko, muslimansko, da zaigra, od straha. Da jedan Umar, da tela anhu ono, kaže, apazde, Umar je bio ko? Imam je tako vrednosti, hadišo vrednosti Umar. Međutim Omer je bio tu, izpotok drveta, kada su davali prisegu Je tako? Pasanih sallalallahu ađa sallam. Allah je lišanu laqad radi Allahu anil muđminil. Allah je za dovoljno sviđenicima, koji su davali prisugu izpotok drveta. Pa Umar bio, međutim, koji me je posanik, a.s.v. nekoliko što je hadis o džabre Bukha uh, u, u Bukhari, entum hayru ahli l-ard, vi ste najbili ljudi na zemlji. I on me ne zna da je bio međutim. Međutim, opet, radi straha od grijeha, te ošto ovdje govorimo, čovjek mora da strahuje braći od svojih grijeha, radi straha od grijeha, o mene je rekao u rečnicu. Kaže, pa još uvijek klanjam i postim i dajem sadaku i oslobađam robave, moleće Allah da mi oprosti, ono što sam rekao je u me i vin. One riječi koje sam izrekao tuk da. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da, da, da nas smule, da nam oprosti, da nas učinio svojih robova, koji kada pogriješe vrate sa Allah subhanahu wa ta'ala, molit Allah zala šanu da nam oprosti naše grije, da nam oprosti naše loše postupke, da nas odoni od sa kojima on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, da nas učinio od oni koji se druže sa Kur'anom i sunnatom Allahu posanike sallallahu alaihi sallam, da nas učini, draga braća od oni koji se druže sa vjernicima, odme koji se druže s vjernicima i svoje vrijeme provodi u vjerničkom društvu Allah subhanahu wa ta'ala usmrti adaaun subhanahu wa ta'ala bude zadwa sana sana الله لي ولك فاستغفر سبحانك اللهم الحمد والشهد